Gjdo lëvda dhe falendërim, më i plotit akon vetëm Allahut të mëdhruar Allahun gjelle gjelaluhu e falendërojmë dhe vetëm prej ti falje Ndihm, kërkojmë dërsa salavatë dhe selamat Për shëndajtjet më të plotam i pengamberin e fundit vullin e pengamberve Muhammed Mustafa më a.s. Bi shokët e ti besnikëm, bi familin e ti të ndërshme edhe mbi qdo musliman i cili e ndjek rrugën e Muhammedit më të mira dirë në ditën e kiametit Të ndëruar gjëmatli Do të vazhdojmë që të ndajmë disa minuta para khutbës e gjumas që shfletojmë diçka nga libri Zotit Subhanehu vëtë ala Kemi përmenë neve në vendet e përstatshme për vlerën e Kur'anit, për vlerën e mësimit të fjallës e Allahu Subhanehu vëtë ala Rëgjithashtu dita e gjumas I shtohet vlera Me lezimin e libri të Zoti Gjelle Gjelluhu Madje në disa prej haditheve ka ardh Se pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem Disa khudbet të ti I kam bajt vetëm me lezim të Kur'anit Pra pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem Ka shkuar asë largë në madrimin Dhe respektimin e fjale se Zoti Gjelle Gjelluhu Sa që në, një, në disa prej gjumave Në disa prej gjumave Ka hibë në khutbë a.s., ka ledzu surë nga surët e Zotit Gjellegjelluhu dhe e kam baru e khutbën. Dhe komendit djetarëve për këto raset për ingamberit a.s. ka qenë se aj, ka dash me madru libri në Zotit Gjellegjelluhu dhe të dërgon porosin se libri Zotit mjafton. Libri Allahu të barek e vëtjala mjafton shpjegim dhe udhëzim dhe drejtim për njërzit për ata të se dëshirojnë me ndjerë udzimin dhe, dhe mësimin. Son, sot me lejnë e Zotit Gjeli Gjelaluhu dhe të vazhdojnë me radhë surët e radhës, jemi me surën e shems, pasi e përfunduam surën e lë belet, e cila ishte më rënditje nëmër 90, ndërsa sot jemi me surën e radhës 91, e cila mba në titullin surët u shems. Surëja E Për në dalim nga një surët tjetër e cila ishte surja e tekuir E cila gjithashtu filon të me djelin Disa prej djetarës i që është imam Bukhariju Në sahihun e tina e ka titulu këtë surë me vëshemësi E ka titulu me hyrën e eksaj surëja Pra disa prej ulemave këtë surë e kanë qujtë vëshemësi Këtë surë ka 15 ajete i gazbit Muhamedi sallallahu alejhi wasallam në Mekë. Dhe shumica e sureve të tilla të vogla i ka zbit në mek. kanë zbritur nga Amreti Alejhi Salatu Wassalam në Mekë. Andaj dietarët kanë thënë përmbajtja. Përmbajtja e sureve të Mekës në tërsinë këtyre është më e vlefshme dhe më e rëndësishme se përmbajtja e sureve të Madinisë. Kjo është mendimi i dietarëve të cilët e kanë studiuhu e thelpsisht ajetin e Zotit e Bare Kjovët e Ala për sërisje në njëherë për rëndësin që ka surët e sëtë i kanë zbit Muhamedit Alei Salatës Salam në Mek kraha surëve që i kanë zbit pengamberit ton Alei Salatës Salam në Medine janë shumë më të vlepshme të Mekës se sa të Medines për shkak se në Mek janë vendosë themelet e fes dhe është folë për to për Allahun dhe u shfol për to për rëndësinë që ka feja e Zotit te bareke وتعالى shumë më shumë sesa si u shfol në surrat e Medinës në të cilat surre ka zbrit dispozita detajale e abdesit e xherimit e këso më radh prej ayeteve të borxhit e të tjera me në këtë ngjyrë andaj dietarët kanë thënë mjafton që surrat e Mekës Tjenë më të vlepshme se surët e medinës Se në surët e mekës është sureja Të cilën ka thonë për nga mberi Alehi salatu e selam Të ardilu thullu thëllë Kur'an Në është një sure E cilë është në këtë Varkë të sureve të mekës E cilëa do të djenë nga fundi Ka thonë për nga mberi Alehi salatu e selam Kjo sure është barabar Me një të tretat E Kur'anit Pra nëse ndojmë Kur'anin tri pjesë është një surë e cila Barabar është me Një të tretat e Kuran i dhe ajo është Kull hu Allahu Ehad Allahu sëmed Andaj Djetarë këndonë se surët e mejkës Janë për nga pesha Dhe vlera Mëdvlefshme Sesa surët e E medines Tëtë Allahu të barekja vëtëjala Bismillahirrahmanirrahim Va shemsi va wa duhaha Va l kameri idha telaha Va nëhari idha gjellaha Gjithashtu kjo sure fillon me betim. Dhe kemi përmend se betimi i Zotit pse e bën nuk e bën për vëti, por e bën për dëgjuesin, për shkak të lëkundjes dhe mos stabilitetit të dëgjuesit. Andaj Zoti i Ungjeli Xhelal nuk betohet për ta rrit një meselë të ajë, taj aj është e kryer, por betohet për shkak se dëgjuesi është i dobët. Betohet përshkak se dëgjusi është i dopë Dhe kjo ndohë në raport me së njerëzve Ka mundësi një njeri E din një mesele sakt E ka pa një një gjarë E ka pa një ndodhi E din me bindje Kur tja kalzoj e tjereve Apo kur tja kalzoj në dikuj tjetër Ka mundësi ajt dëgjusi mës me besu Andaj ka nevoj Ki i cili e tregon një gjarën Me bo be Pse ban be A pse nuk i tëgjusi Nuk i beson vedete s'jo Sepse kërë cili dëgjon është i lëkunqëm Andaj Allah u gjelële Kërë të bojë e bejnë Kur'an Nuk ban bej për veti A i ban bej për, për dopsin e njeri Se njeri s'beson Njeri është i lëkunqëm Andaj kërë të bojë Allah u gjelële Bejnë Kur'an E forcon zemrë në njeriut E forcon zemrë në njeriut Thetë Allah u te barekja vë te ala U e shëmë si vë dhu ha ha Kanisë këtë betim Në këtë sure me këtë fjal Pasha djelin Ua dhuhaha Dhe dritën e mëngjesit Filistar Dhuha është kur ngritët Djeli për tu Për tu qel Djetarët e muslimane Kër e kanë studiu këtë sure Kanë dhanë Kurani Me gjithë prekje Në temave të mdoja Temat e mdoja i prek Me letësi Dhe kjo është natyra e Kur'anit Pra Kur'ani i prek temat mloja Por i prek me thjesi dhe me një në tërshmëri shumë të pranuar Në mesin e krejt njerëzë Pa varëfësish laramanin së klasëve të njerëzë Gase njerëzit nuk janë një klasë Ka pitinve në standardin e menquris normal Ka prej tërë pak më naltë Ka prej tërë që kuptonë shumë Por zote jo në të bare kjo e tala ka zbit këtë Kur'an Me e kuptu komplet njërzimi Pavarësisht A është prej shkollumve pa shkollumve Qëka dhëtë Allah u gjelewala? Vëshemësi vëduhaha Pasha djelin dhe mëngjesin e djelit Që e bjen djelin Ku është kjo prej kje e te temës të ma dhe me lecij? Si e prej kur aninit tem të madhe Me letësi duke mos e ngarku dë gjusin Kanë dhënë djetarët Nëse e mërë mi këtë surë Dhe surë tjera Dhe të shumë i salohu gjelore Me gjithë se fletë për djelin Nuk detalizon Por mi aftohet në tot Kure betohet dhe të regon Sa jo është një ajet i Zotit Por qemu për me evorej dalimin Sa letë kur aninit qasët Seneve të mdoja mundi me, me bo një kërasim mes të folërit të Kur'anit për djelin dhe të folërit të shkencës dhe fizikës për djelin. Por qemë nëse njeri ju, ata së të janë studen dhe të cilët mësojnë këto livra, i din këto mesele, se njeri ju nëse merë por qemë në fizikë me legju për djelin, fillon e sikletavët, fillon e dhe i vjen në zorë për informatave, a që nga rku me qashtë, ka që shifra, kaq e ran. E ky element është kaq i ran. E kështu më rad ku fritet punë lan dhe materjet e randa dhe fizikë të cilat Allahu xhël gjele, jalaluhu i ka krijuar ato. Si çaosut Kur'ani, ay çaosut dieli është më i madh se toka, 1 milion 300 1 miliard 300 milionë era këso më rad disa jo. për shifrat e shkencëtarëve, jo. Ne sigurisht kanë ngarkesë për njëri. Parame nëme në pas bada u gjerën e me besu kështu Shifra shumta për djelin, për hanën, për ditën, për natën, për tokën e kështu mëral Këto shumit sa njëmëzë nuk i din e asë që janë të ngarkuar mi dit Kësaj teme i kanë dhënë djetartë qasje kur anore e let I thojnë ata e let fëtërije, natërshëm Allah u gjerë përmen, pasha djelin, në nëse ju kitën shifë një djelin Pro këtë njërë se din djëllin së so shumë i madhë është Aj planet Apo trup i madhë I cili e nëzhe Univerzin Kacë mjafton Kacë mjafton me di që Allah o shumë i madhë I cili ka kriju këta Nuk duhet shifrat detale Nuk duhet informatat im Ta të zetë ta ngarkojnë ty Ta ngarkojnë ty e kuptimin dhe Perceptimin Thotë Allah u gjele gjelelu hu Pasha djëllin Dhe mëngjesin Pasha djelin dhe mëngjesin Ando kjo është betim Për janës Allahu të barekjeve të ala Në një prej Për e krijesave të ti E cila quët djel Pase ka thonë Uel kameri i dhe të lehe Dhe betohëm në hanën E cila pason djelin Të lehe Kanë thonë djetarët dy kuptime E para Se hana e merë Dritën nga djeli Dhe këto e kanë zbulu e vonë Kur anë i Zotë i Gjellegjellu e ka përmenë herët Se Hana nuk e ka dritën nga qenje e vetë Por e huazon nga drita e, e djelit Kjo është kuptimi parë Kuptimi dytë ka ndonë djetar të lehe Pra i vjen mas Pra njëherë vjen djeli Pastaj vjen djeli Hana, thëdë Allahu gjellë gjellëluhu Wa nëheri i dhe gjellëha Dhe betohëm në ditën e cila e zbulon atë Qëka zbulon? Kanë dhe djetarët e zbulon Pra e largon ersiren dhe vjen me menur Dhe gjitha për e djetarët kanë dhe i dhe gjellëha Kur ajo e zbulon Qëka zbulon? Kanë dhe nëndryqon në kitë tokën Dhe të dikuptime vinë në një pikë të përbashkë Dhe ajo është se largohet erësira dhe vjen, dhe vjen dita Pasat e të allahu te bare kjo e tjara Ua lejli i dhe jëgshaha Dhe betohëm në natëm e cila mbulon Që ka mbulon? E mbulon universin E mbulon universin E disa predjetarëve kanë dhanë është e kundërta e cila vjen në Maharat, pra e mbulon errësit e dritën. Kjo është me kudretit Allahu te bareke ve teala që dritën e madhe e mbulon me natën e errët dhe dritën e cila vjen nësërmit e çel në këtë rrit të madhe. Pra dy fuqi të mdoja njëra me tjetrën, çdo ditë e çdo natë ndrohohen dhe këto janë taka ti madh, forcë madhe, madhe energji e madhe. Argumenton argumenton se Allahu betohet ndo uëllejli, pasha natën, e cila e largon ditën. A këshin pas mundësi njerëzit me e largu ditën me forcën e tjëre? Ska në mundësi. Sikur që s'ka në mundësi natën me ndryqu me gjithë hargjimit të madhë të energijës, s'ka në mundësi me e bo ditë. Krejt e din që natëa, sa do që hargjohet, për të ndryqu mbetët, ngejlet natë. Nga se s'ka njerëzit të katë, pa vërësish forcëve që kanë arrit Me e bo natën dita po ditën Ditën natë Tëtë Allahu të bare kjo e talën vazhdim Wasse me i Wama benaha Dhe betohem në qilin Dhe betohem në atë I cilje ka ndërtu ata Kushe ka ndërtu ata Zotë i unë gjellë gjellalu Për ndaj kanë thënë djetartë Wama e ledhi benaha Pasha qilin dhe pasha atë I cilje ka ngrit qilin Rallahu gjeluale betohet në kryimin e vet dhe betohet në vetë vetën e tina vetë vetën e tina e cilë është vepruesi dhe ndërtuesi dhe kryuesi i këti trupit madh i kësaj qenjit madhe e cila quat qilë qilë kemi përmenë që shdoësën në qka është lartë dërsa vjenë në Kur'an në dikuptime kuptimi parë është qilë i qka e shohim kupa qilore dhe vjenë në Kur'an në kuptimin gjithë qka është e lartë gjdo se në shka është mbi e lartë logaritet sema andetet Allah u gjelëvara pasha qijelin dhe atë i cilje ka ndurtu atë dhe qijeli ku e ka sekretin e vetë në madhështi Allah u gjelëvara në ajet tjetër e ka përmen se qijeli dalohet për nga trupat tjerë nga se gjdo se në dhe Allah ja ka caktu shtyllat prej nën atrup At perëshçi i qiejlli mbahet qi jo me shtylla pa e mban allah uxhjel xhelalu ande allah tabaraka ve taala ka thënë kur'an wallahu yumsiku s-samaa'ati wal ardhi an tazula inna allah yumsiku s-samawati wal ardha an tazula allah in ban chiyet allah in ban çihet andaj dietar kan dhan Allahu xhelel xelalu osh ngrit mbi arch dhe archin e mban vet Allahu te bareke tu ala po pra nuk e mban archi zotin ton subhanehu we ala andaj sekreti qielet ku asht osh pashtyla as ka kargon nuk mbahet kargon sikur çdo sa njo mbahet dikon qielet mbahet kargon kush e mban megjithse os trupi miron osh trupi osh qenja mërë onë që ka egziston, që ka krihu allohu të bare ke vëtëra, prej asoj që ka shifët. Me gjithat allohu gjeluale e mban, pashtilla. A do nësurë mulk, allohu gjeluale kathir, që njeri u me kshirë qilin, kuj ka ashtillat. Si që ndron pashtilla, dhe kjo argumenton, se ligji i fizikut, si kur që e ka caktu zoti jo në të bare ke vëtëra, me funksionue, a e mërë edhe e lërgonë. Sikur që e ka bo ujin me të fresku A i mundet mja largu këtë funksion Ujit eksumerat Andaj Allah u te bare kjo vëtena Shpesh në Kur'an përmend Ha, ndryshimin E efekteve të njorat fizikës Sikur që e përmendi Zjarin këru hedh Ibrahimi alai salatu e selam Prej popullit të ti në zjar Qa tha, vë kulna Ka që i duhet Allah Dhe na veq i tham Na veq i tham zjarit bërden ka që i duhet Allah u gjellëvala ne i thamë zjarit bëhu i ftoft jo dhe që i ftoft dhe shpëtim bëhu klim e përstachme për Ibrahimin a.s. sepse si kur t'isht bëh i ftoft vetëm e kish ngri aq kish kalu pin skaj e në skaj zjarit pin flak kish kalu në ftoft si kur mështë kish tanë Allah u gjellë u e selame dhe bëhu për shtatë shumë për Ibrahimin ale i sabatë e seram, a dhe Allahu gjellewara ligjet e ti, si kur që i ka caktu dhe këtu vlenë të theksohet se shumë njarës të cilët fokusohet në studimin e ligjeve të fizikës, pas taj mundohet me pafëcu e, Allahu në gjellë gjellalu se kjozë ndohet, kjo tjetë rasë ndohet, për qëfar arshuje se dhënë kjojnë lid që ka vazhdu kështu gjithmonë. Andë e Allahu u gjellu ala shpesh, Kur'an përmeni edhe këtë dunja se si ndryshon ligji për të tregu se Allahu u gjellu ala është ta i cili e cakton ligjin. Pasatët Allahu te bare kjo e tjala u al ardi vë më pahaha. Dhe pasha tokën dhe atë i cili e ka borë rafsh. <coughs> Toka është vendi më jafër të joni me të cilin lidhemi anë dhe <coughs> anë e kandë, kasi dhe mineve, jemi të litë me tokën. Dheri sa ka thamë bëngamberi Alei Salatëve Seram, njërzit, kër i ka kryu Allahu Gjeli Gjelaluhu, i ka hua zuhe në kryimin e bive të ademit nga pjeset e tokës. Andë e ka thamë bëngamberi Alei Salatëve Seram, për e të rekar i bardhi, i ziu, për e të rekar i buti, i vrajshdi, për e të rekar karakter i njom, karakter i ngurt, nga kanor këto, nga toka. Qase njeriu është i krijuar nga toka, dhe karakteret e njerëzve janë nga çila pjesë e tokës ka qylluajmë me u krijuar. Andaj ti e xheni një njerëj me karakter shumë të butë dhe vështirë e kiti me cikletavat. Vështirë e kito karakteret timë ngushtuata. Atë ç'a mund aj me duru dhe atë ç'a është i butë, qase lloji pse të se do shkriu është i till. Dhe atë ç'a ka karaktere të tjera, ngurtë, Në shdo dakik Në shdo minut Ajp mundet me, me eksplodue Nga se toka për të cilë në shkryue është e tilë Andaj pengamberi ale i salatu e selam Ka bohë me shenjë se njeri u shumë i lith Nga toka Andaj Allah u gjitha betot Ardi pasha token Dhe atë i cilë e ka bohë raf shata Nga se kjo toka është në uh, Qenjën e vetë e rumbullakët Qishkan përmenjë krejt djetarët E muslimanve në tëfsirin e Koranit Se toka është rrumbullakët në tërsin e vetë Për Allah e ka borë rafsh për neve Që me qenë neve Komod në to Andaj fjallë Allah u e ma pahaha Dhe aj i cili e ka borë rafsh Aj i cili e ka borë rafsh Kushe ka borë rafsh Zotë i unë gjele gjelalu Për neve Dhe njeri ju Aç larë ka shku në mëdrimin e tokës Sa që shumë prej njerëzve Tokën e kanë ba Zotë të adhuruar Sikur që e kanë bo djelin E disa hanën Që ka qenë populli Ibrahimit e ka adhuru djelin E disa prej popullit Ibrahimit Mrejna popullit Ibrahimit E ka adhuru hanën Andaj Ibrahim Sarat, e Alei Saratës Kër ka debatu me ta Ka përmen djelin dhe hanën Dhe ka përmen yjet Dhe disa prej njerëzve ka në adhuru token Apo shumica prej tëre Tha për nga mberi alej salatu e selam Ta i se abdu të dinari u abdu të dirhem Tha për nga mberi alej salatu e selam U shkatroft apo u shkatrua Diverzione U shkatroft apo u shkatrua Robi i dinarit dhe dërhemit Qka dinari? Pjesë e tokës Qka... Pse njeri e madron ka shumë dinarin? Se me dinar blen tok Pse njeri e madron malin? se me madhë blenë tokë, e Allahu Gjele Gjelalu në gjune për nga mërë itale i salatës salam dha malkuar qofta i cilje haron zotin e tokës dhe e banë tokën pjesën më kryesore. Andaj rëziku mëj madhë njeriut është që të adhuron madhën e ti, dinarin e ti, sapi njezve të që përmenën në surën e lëberet, ja kulu ehlektu malë lëbëda. Shka tha Allah u gjelora, neve në thot njeri ju, une kam pare, shumë, lube dhe, shumë pare kam. Edhe kjo është aj problemi kryesori njerëzve, sepse ata nuk i bindë në Zotit vetë të bare kjo vete ala. Andhe Allah u gjelora përmenë tokën si një piesë të kryimit të ti, nuk adhurohet ajo, adhurimi përket vetëm kryusit apsolut të qijeve, Pasatë të Allahu të barë kjo e tjala O anefsinu e ma se uaha Tani vjen pjesa kryesore E kitë këtër e betimeve Dhe betohet Allahu të barë kjo e tjala Në atë të cilin Po i drejtojtë ligjerimi Në këta jet tani Allahu betohet në shpirtin E ati pëtë cilit po i flitët O anefsin Thëtë Allahu të barë kjo e tjala Betohem në nefsin dhe at i cili ka kriju nefsin. Fiala nefsi në Kur'an vjen për shpirtin dhe vjen për egon. A ze këtu ka ardhur për të di. Fiala nefsi në Kur'an vjen për shpirtin dhe vjen për egon. Çka është shpirti dhe çka egoja? Shkurtimisht, shpirti gjithmonë kur thuhet shpirti është për qëllim i mirë. Dhe kur thot për egoja është për qëllim e keqja Ndërsa të dijat këtheja në një sen Dhe ajo është ha, qenja njëriut jashtë të fizikët Jashtë të trupit njëriut e kallë një materi tjetër Për të cilë Allah u gjelëve ka po njërin gjallë Andaj njëriut kur dhe si thonë i ka dalë shpirti I ka dalë shpirti Por ki shpirt, herë qëllësohët me të mira, herë me të këqia Pra njeri është përbërje e dy gjërave Fizik dhe shpirt Këj shpirt është dy Që ka përmejnë Allah u gjelën këta jet është i mirë dhe i keq Ata njerëzit e kanë në fjalët e tyre Shpirt mirë dhe shpirt keq Apo përdojrët zemër mirë dhe zemër keq Dhe e ka për qëllim shpirtin Thëtë Allah u te bare kjo e tela Betohën shpirtin dhe atë i cilje ka kryu ata Se waha që ka do më thanë ja ka dhon për shtatshme kallopin mes fizikut dhe shpirtit andaj kanë thënë dietarët se në mes shpirtit të keç dhe fizikut njeriu ka përshtatshmëri andaj allahul jelle jelalul ka thënë pejgamberit alayhi salatu wassalam për munafikat wala ta'rifannahum bilahnil qaul do ti dish ata si flasin dhe do ti dish ata prej gjurme të ftyrës prej gjurme të ftyrës i ka thonë Muhammedit që Allah sëllem zot i vetë kimi njofë hipokritat që shmullet gjurme të ftyrët nga se ata të se din me ledzue që shenë pengamberi dhe të njajshmet si Omar Khattabi në këtë veqorit lartë të larkpamsis e kanë pa njërin e mirë dhe njërin e keq e ka dolu shpirtin andaj Othman i Vrijafani Halifja i tretë e pejgamberit alayhisalatu wassalam, një ditë prej ditëve hynën disa njerëz te Uthmani ibn Affani në kohën e xilafetit të tij. Ishte xhalife prisi besimtarëve, hynën do njerëz. Çka ju tha i biniafani? tha Uthmani ibn Affani? Tha, "O ju njerëz, kur të hënin në shtëpimë, rrugës mos këshirni haram. O ju njerëz, kur të hënin në shtëpimë, rrugës mos këshirni haram." Adayzan O prisë i muslimanëve Othman ibn Jafan Radhi Allahu An Tha ka e ditë ti Ka e ditë ti që kene akshirë në haram Këto faktikisht e pranun Po u që ditën ka e ditë i Othman Ata rritha Othman ibn Jafan Radhi Allahu An Tukhbiru ni O ju nukum Po më kalzojnë syte juve Po më kalzojnë syte juve Që keni pa haram Kanë dhënë djetartë në komentin e kësë një një një një një një një një një një një një një një nj si ka mundësit ëthmanë i radhjallan, me pa dikarat që ka pozina, ka në dhanë nga i badeti, madhë që ka po allohu gjelë gjelë luhu, për të cilin ka thamë për nga mberi, ale i salatu e selam, i teku firaset e lëmu'min, fe innehu janë dhuru binurilla. Ka thamë për nga mberi, ale i salatu e selam, rruaj uni, shikimit të besimtarit, besimtarit cili është shkallë më e nalët se muslimanë, Besimtari cili është i dëvotshëm Fe innehu Se më të vërtet aj Shëh me dritën Allah Shëh me dritën Allah A dojë për nga meri Alei Salatu Sëram Shpesh her njerëzit i vorejnë A i mira i keq A është i mirë A po i keq Si kur që ndodhin në marveshjën e hudejbjes Erdh filani e erdha lani Me bo marveshjën e për nga merin Alei Salatu Sëram dhe ishte flaka Për mukris lufta dhe mundi me paramenu qëfar gjendje ka dhe klim trazire madhe, dhe për nga meri a.s. kërvind të njeri pas njeri, thonë të kë nuk krym punë, kë smirët me këta, dheri se ardi njeri e qële e kishtë emrin suhejlim në amër, i qëli pas taj u bo musliman ma volë. Kërë ardi kë njeri, thë për nga meri s.a. l.a.s. Se hule emru kumë, kë njeri e kishtë emrin suhejlim, që ka të më nësu hejl, i let, i let, tha për nga mele ale i salatës selam, u lehëcu që është ja juve, shiko për nga mele ale i salatës selam, se si e ka lezhu mirësin të kënjeri, dhe kërër kënjeri, me këta u bom arveshja dhe u lirun musliman, dhe kënjeri ma vonë u bom musliman vetë, a ndoj për nga mele ale i salatës selam, shikon të menurin Allahot, të cilin i porosit i muslimanë, Me pas kujdej se ka besindarët se dhe të shohin, menurin Allahu të bareke vëtë ala. Pas e tha Allahu gjeli gjelaluhu, fe elhemëha, fujuraha vë takuaha, aje është Allahu i cili. E ka inspiruar shpirtin, më ba i mirë dhe i keqë. Fujurë dhe më thanë më prishë, dhe takuaha dhe më thanë më rujtë. Buk falish me i përkëti dhe më thanë shpërthim dhe frenimë taqwa është munal ndërsa fujur është masmunal pra taqwa i devotsh që do të më dhanë munal kut kanal allah dhe fajr që do me than, më dhanë mëkatar i vjen masmunal kut kanal allah allah u betua fa elhamha ayat ka inspiruë kush ja ka galtzuar njerëzit këçën kush ja ka galtzuar allah kush ja ka galtzue njerëzit Së si që kjo është e mirë Së si që kjo është e keqë Allah u të bare kjo të tjela Shumë brej kriesave tjera Si që janë melekt E si që janë një numëri madh i shtazve E i shpendve Nuk e njohin të keqën Të cilat një qunjë djetart Hajawan gjalesat pafajshme Ata nuk din ti me të kundërvi Ata din nëse ti provon me i sulmu ata Ata din vesh një, një instik Me ik Me ik Ndërsa kush e ka inspiru njëriju në me dit me bo kurth Me bo komplot Me jam e nuk keqen Me fol mirë dhe me, me si nuk keqen Dhe me kompliku qatë shumë Dhe një hergjendit që mësme dit Qa tu dasht ki Kush e ka bo këta Kush e ka dhonë këtë forcë Allah uja ka dhonë Njëriju është i vetëmi E vetëmi a kryes Që i druhët lojt vetë Qish nuk i druhët ase gërësirave Ne vekimi pormenë Së di sapër dietorve në formë të në formë të humorit e kanë paraqit, e cila është realiteti vet, se njeriu kur e mbill dyerën e tij me dritë, pikujt janë e mbill. A pikafshëve, a pinjerit? Me kapërcësi hyjvanisë në çel drinin, heçi nevojë drinin u. Ai të se çelën, si do të thojve, pengesa nuk nehatë. Por njeriu e vendos drinin, e drinin tjetër, e drinin tjetër, e mshe e kështu me rad, pikujna. E sa thot njeri, pi kujtit umëshe, ka me thanë përgjidja njerit, pi njerit po tutna Se kur qenis t'ka vedh, kur hajvanis t'ka bodam, por t'ka bod kush, ka bod njeri A me Allah u gjelale betot në këta jet, a i cile ka inspiru e njerin me bo keq dhe me bo mirë Ja ka kalzu, shire, mune që dhe që shto, mune që dhe që shto, sprov dhe test Për njeri unë, pasajtët Allahu u gjellu ala Kad e fleha men zekëha Vë kad khabe men dësëha Ather Pasit që e kemi inspiru njeri unë Me ditë mirë dhe të keqen Ka shpëtu ajë cili E pastronë vëtë vetëm Vë kad khabe men dësëha Dhe ka dështu ajë cili E ka ullë vëtë vetëm Dhe djetarë në komentin e këtja jetit Kanë than Allahu kër e ka përmen këtu pastrimin E ka përmen me zekëha, më ngritë tërma, për pjetë, lartë. Nërshakur e ka përmen me hijen, gjenem dhe me, me ra, ka përmen dëseha. Dësë a me lan, me lan ullë, diqka. <clears throat> Në komentin e këti ajetit, ulematë të muslimanve thanë, e kini pas alet është me ra, pi diqka, je. Me ra. Vështë duhet një dakik, me u gjujtë. Por qemë, me hipë sa të dush lartë Nëse do me dështue Ti mi afton veç me u gjujtë Kaqë Zdo asë për pjek e tjene veç gjujtë edhe Mbaron puna jote Po me dosh mund gjitë dikun lartë Do të katë A kat. ne allo u gjitë këta jetë që shtha Ka shpëtu a i cili Oshë pastru Mirë po në shprejhën e pastrimit E ka fut në përmbajtën e vetë Dutë mu munu Së mund është mu pastru pa mu munu Ska mund si Ndërsa për me kanë i ndrit Zduhët kur gjahë Veshërë që është të qishje Shiko, Allah u gjëlesi e përshkruun Takë vëllokon dhe rrugën e lig Zduhët me pas Për pjekje dhe mund Për mu kanë i ashtë rrugës Veshë banja që ishë për thonë tekat tamam, tamam e plëcon njëriju Liksirën dhe cilën Allah u gjëlesi Ka inspiru në shpirtin e ti Por provoje me bo mir Provoje me bo i pastor Provoj me njët me abdest çdo ditën. Provoj me përmend Allahun çdo ditën, asnjëri mos më përmend. Provoje. Provoj mos të pergojuaj. Provoj mos me të interesu puna e kërkuina. Ha? Dhe njerëzit shprehen në fjalë shumë randbe, shumë almës me fol për kërkan. Ai keni pa njerëzit tamam ulën, kafën e parë, çajin e parë. Filani, Alloni, Çakishbok, Eksomerat, nga se osht e liga e let. E liga është e lejt Vetëm shlo është në ta Dërsa për me bo mirë Dutë mu shtrënguë Andoj për nga meri sallallahu aleyhi sallam Në shenë manifestimi Të përpjekës të kvalokut Në Ramazan e shtrëngon Të izarin e ti Petë katë ti Dhe i përvjelte ha, Këmishin e ti Pse e përvjelte A i shëradi Allahu anëha Thot për nga meri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu sot i për i përvjel, përvjel tekmişen dhe shtrëngonte a mbaitsin e e petkave por çfarë arsye tash tash ka pun tash ka pun andaj the Allahu xhelaluha ka shpëtu ai i cili është pastruar por në shprehjen e pastrimit çka ka fut pulën në angajou për mefitu para mendo Ademi alejsallatu vesselam ku le ka fut Allahu xhelaluha në xhennet Abonat, komoditetin e lartë Me sa ka ra Me sa ka ra Allahu i tha ha ka të dush Pika të dush Kna që që ka të dush ban Që kësa i pëjme mos ju afro Me të hangë më në pëjme Më ndalume Që ka ndodhi Allahu i gjitha Ihi bëta Na jetë ihi bëtu Zrip një posht Kasë mjë afton Vë që hangë një pëjme Zrip posht Mirë Kjo e zrip një posht Këllet Vë që hangë pëjme dhe zripi Qka ju dash për me hip pastaj? E, ka dalë prit. Për mukthi, tash në gjennet, ka pun. Tash ka i badet, ka siglet, ka vështirësi, ka mërzi, kime kajt. A dhe ka transmitu i mënjë e bidunia, nga pingamberi sallallahu aleyhi sallam, se Ademi aleyhi salatu e seram, kur ka zrip në tokë, veç për qatë gjuna, ka kajt ta njëtën qka e ka pasë, ta njëtën ka kajtë në shenj morzia dhe këç orje por xunahin ça e ka bë. Njerzit çot sa xuna Allahu ditë ja bojn. Sa xuna ja bojn dit. Son jo, son vet, me jam lehtë kët komplet, Allahu na fal të gjithëve. Andaj besim dori do me bëj istighfar. Do të më kërkoj falje Allahu, po ni xuna te me Alaihis salam tan jetën ka kajt. Pse sa ai tani e kuptoi se më kthiç atje ku kesh? Nuk ka le të tash me shku me hangun i pemave, më kthi atje, jo. Duhet me punu Dhe më adhuroi Allahu xhele Gjell xhelalu më mund dhe më upastru për më me meritu tani advent. Për më me meritu advent. Ado çka tha pejgamberi alayhi salatu selam? Huffatul jannatu bil makareh. U huffati an naru bil shahawat. Ka tha pejgamberi jun sallallahu alaihi wasallam. Jannati është i rrethum me gjërat pa të pakëndshme për njeriu, të hidhura E hidhur është më qunë saba me mora vdes dhe me prish atë Majën edhe kaj makin e gjumit E hidhur është Bo dhe hidhur është Por kur e krason qka jetu lip Njërëzit kuptojnë Nëse jet e lip gjenet e dojnë Tamam, jequë harët A e këni pa di kanë kur njësët në punë Harët Se kërkën me levërdi A i thot dikush qka jetu për qka shë harët Nuk i thot nëse e kupton kua të shkue Do to burë, jam të shkun punë teme Se kam lev E ndërsa njerëzit kërë qohët njeri ju me falë sabon Apo mundohët minet për pikt Dëtyrave Zotë i Gjellel Gjelleluhu Shumë për njerëzve i thënë Nuk ka që ashtu E qysho Me flet Mushtëri A të vjen të i dikush me pare Të nëhet Po parë me ndoë Gjenneti Allahu Gjelleluhu -Gjel E qiljo shumë i shtrejt Ata e që ka tapin nga mbire Gjenneti o rëthu me të pakënçme Nuk ka e kënçme Ti mufal Me a gj Më bëmë mirë, më në alpë të shia dhe sojën kazme për nefësin Nefësi e do të kondërë tënë, me nara hatë Më smithonë, që bëne? Këni bëti kush kërëtë, që bëne? Nërsa thapë i nga mbëri a lejë, salatu e selam Wa hufët i nërë, e zjarë i me shka është rëthuë A duhet dë një mundi madhë me hinë zjarë? Tha jo, është rëthu me hepëshe Bëne qatë shka do, drejtë të nëzjarë Andaj njeri ju për me hinë zjarë, si duhet si kletë, vetë të mi shkonë pas të eka vetë veta. Tha Allahu Gjelë Gjelëluhu, Ua ka dë khabe më ndësaha, ka dështu ajë cili e ka shlu, si kur kur e zgjidh, kafshën dhe hajohanin, për me heqë këtë muja jo, ku shkonë? Shkatërothë, se s'ka menë. Andaj Allahu Gjelë, e lidhë njeri ju në me takvëllëk, e lidhë njeri ju në me Kur'an, e lidhë njeri ju në me Hadith, e lidhë njeri Po të nalës, të përket kjo So kjo për tije A, po, po mu për më ka po, Të ka në po nuk o për tije Andaj Allah u gjelën ka kriju shumë gjerat bukura Shumë gjerat kënçme Po s'jan për ti, di ka bo haram Andaj Allah u te bare kjo e tela E përmendi se njëri ju Shpëton me të pastruar Dhe dështon nëse e liron Vetë vetën Kjo sur e ka dhe disa prejajetit do t'i vazhdojnë në khutbe Elus me Allahun Subhaneve Teala Që Zotë Ion Gjelle Gjelalu hu Na mundëson me qenë prej shpirtrave të cilat janë të inspiruar me takvallëk Elus me Allahun Tebarekeve Teala që Zotë Ion Gjelle Gjelalu hu Ti frenon nefset ona nga harami nam ucan allahute bareke وتعالى mundal atiku don allah u gele ona mundal eluch allahute bareke وتعالى cho zoti ongele jelalu nam unson me kuptu quran dhe me praktiku ata eluch allahute bareke وتعالى cho zoti ongele jelalu na yber chetne ve prtona da largon gat ligat e qulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu inahu huwal gafurrahim walhamdulillahirabbil